Tukat-tukat studio dengan bangga mempersembahkan. Pelangi di atas lagah wangi. Kedalaman hati manusia Sebuah perjuangan suci Untuk menjadi muslim sejati Kisah pergolakan batin Seorang wanita agar memperoleh Kebahagiaan dunia akhirat Dengan bekal iman dan takwa Kesetiaan dan cinta ucapkan kami semua akan menjadi saksi baik kakak pelangi di atas gelagah wangi serial sandiwara radio dengan latar belakang sejarah runtuhnya kerajaan Majapahit dan berdirinya Demak Bintoro Kerajaan Islam yang pertama di Tanah Jawa dengan Raden Patah sebagai rajanya yang terkenal dengan sebutan Panembahan Jimbun. Ayo berjalan-jalan kebenaran, kita tumpas kankara murka, kita hancurkan majapahit. Laga wangi. Pelangi di atas gelagah wangi di atas gelagah wangi Naskah karya es tijam Teknik dan montase Kipot, Jus dan Indra Mahendra Dengan sutradara Hari Yoko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 dengan Endang Kusuma Dewi. Sekalipun mengalami perasaan yang sama, Woro Kembang Sore menyikapinya dengan lebih dewasa. Sesungguhnya, hatinya pedih dan kecewa. Bahkan jiwanya terasa hampa. Namun begitu, Woro Kembang Sore tak ingin menunjukkannya pada siapapun, terlebih-lebih pada Empu Janardana, kakak angkatnya ketika empu candradana menemuinya dan pamit mau melamar endang puspitasari kesedihan itu tak bisa ditahan-tahan lagi dan air mata pun meleleh di pipi woro kembang sore Ada apa kemang sore? Kok kamu tiba-tiba menangis? Apakah aku telah salah mengucapkan sesuatu sehingga menyinggung perasaanmu? Tidak kakang, kakang tidak salah apa-apa. Aku hanya takut sekali. Aku takut kehilangan kakang Janarda. Ah, jangan bodoh kemang sore. Apa yang terjadi, Oro kemang sore adalah adikku. Dan aku akan selalu menyayanginya Itu tidak mungkin kakak Kalau kau punya istri Pasti kau akan segera melupakan aku Aku berjanji hal itu tidak akan pernah terjadi Ya Mudah-mudahan saja begitu kakak Tapi seandainya kau melupakan aku Aku bisa memakluminya Dan aku bisa menerimanya dengan hati yang tulus Sudah Jangan berpikir terlalu jauh Menurut pendapatku, setiap laki-laki yang sudah punya istri akan tetap bisa menyayangi adiknya. Tergantung bagaimana laki-laki itu. Uh, tapi kemar Sore, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah aku cocok berpasangan dengan Puspita Sari? Iya, kalau kakang benar-benar mencintainya. Kalau kalian saling mencintai, pasti rumah tangga kalian akan aman dan tentera. Hanya pasangan yang saling mencintai bisa meraih kebahagiaan. Kalau menurut pendapatmu, bagaimana gadis seperti Puspita Sari? Kau suka mempunyai saudara seperti dia? Puspita Sari mempunyai watak yang baik, Kakak. Di samping dia mempunyai kecantikan yang sulit dicari tandingannya. Kakak tidak akan menyesal mempunyai istri seperti Endang Puspita Sari. Percayalah, Kakak. Kalian akan hidup bahagia. Rukun selamanya. Oh, terima kasih, kemang Sore. Kau memang adikku yang paling manis dan paling kusayang. Jangan, kakak. Jangan. Uh, mengapa? Aku hanya ingin memelukmu sebagai seorang adik. Aku tidak bermaksud apa-apa selain ingin menunjukkan rasa kasih sayangku. Lebih baik jangan, kakak. Kakak Janardana sekarang sudah mempunyai calon istri. Kalau orang sampai tahu kakang masih memeluk meluk di selai. Sekalipun aku adik angkatmu sendiri. Hal itu bisa menjadi perguncingnya. Kasihan puspita sehari kakang. Hmm, baiklah. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Memang sebaiknya mulai sekarang. Aku membuat jarak. Dan aku harus berhati-hati. Kau benar kemah sore. Ternyata kau cukup jeli. Bisa melihat hal-hal sekecil ini. Terima kasih atas peringatanmu. Uh, barangkali aku besok berangkat pagi-pagi sekali. Kau benar tidak mau ikut? Ya, tidak Kakang. Lebih baik aku tetap di Antakura. Kakang bisa pergi bersama Sugatra dan para cantrik yang lain. Nah, kau boleh istirahat lagi. Kalau capek kau tidak perlu membantu. Biar semuanya dikerjakan para santri. Iya, terima kasih Kakak. Tidak perlu tahu, tidak harus tahu, dan sama sekali ini bukan salahmu kakak. Ini kesalahan Waro Kembang Suri sendiri. Akulah adik angkat yang tidak tahu diuntuk. Kau mengasuhku sejak kecil, menggendongku ke sana kemari sampai menyanyikan tembang-tembang dolanan, dan sikap sebagai kakak. Bisa ku pertahankan sampai saat ini Sedangkan aku Aku telah berubah arah Aku telah berani menumbuhkan perasaan yang tidak pada tempatnya Duh kakak Maafkan waro kebang sore Adik angkatmu yang lancang ini Sekarang semuanya terbukti Karena salah arah, karena berani melanggar batas-batas larakan. Akhirnya aku menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Betapa pahitnya hidupku sekarang ini kakak. Hatiku hancur lalu. Aku tahu, aku percaya kau akan tetap menyayangiku. Tapi aku tidak bisa membayangkan Jika kau duduk bersanding di atas pelaminan bersama wanita lain Mungkin akal sehatku bisa menerima Tapi hatiku ini Jiwaku ini Akan terus menjerit dan merontak-rontak Doa kakang jadar tak ada yang bisa aku lakukan sekarang ini. Tak ada yang pantas kulakukan selain dengan tulus hati menyerahkanmu pada wanita lain. Dan sekali lagi, dan sekali lagi, aku minta maaf, kembar sore minta maaf karena telah berani mencintai kakak angkatnya sendiri. Pagi yang cerah, awan putih berarak ke selatan. Beberapa ekor burung berterbangan di udara. Pada pokan Antah Pura tampak sibuk. Lima orang cantrik sibuk menaikkan hasil bumi ke atas gerobak. Sementara beberapa orang cantrik yang lain sibuk mengikat ternak. Empu Jalardana sudah berdandan rapi. Dia mengenakan destar berwarna cerah. Hari itu dia bermaksud pergi ke Indrakila menemui keluarga Resiwiyasa untuk menyerahkan mahar atau tukon. Mahar ialah sejumlah barang bisa berupa hasil bumi, ternak ataupun uang juga bisa berupa perhiasan yang diserahkan keluarga calon pengantin laki-laki pada keluarga calon pengantin perempuan. Jika mahar sudah diserahkan Artinya, calon pengantin perempuan sudah diikat. Ada banyak larangan untuk calon pengantin perempuan apabila orang tuanya sudah menerima mahar. Di antaranya, dia tidak boleh berjalan hanya berdua saja dengan laki-laki lain di tempat yang sepi. Dia juga tidak boleh bercakap-cakap hanya berdua saja dengan laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah saudaranya sendiri. Bagaimana kemang sore penampilanku cukup? Ah, lebih dari cukup kakak. Tentu puspa sari nanti tidak sabar lagi ingin merangkulmu. Ah, jangan menggoda aku kemang sore. Tapi sebenarnya aku lebih senang kalau kau ikut serta. Ah, tidak kakang, aku di sini saja. Pergilah. Dewata Agung akan melindungi langkah langkah kakang. Aku hanya bisa ikut berdoa. Semoga perkawinan kakang kelak akan kekal dan abadi. Dan kakang bersama Endang Puspita Sari, ...bisa menjalani rumah tangga dengan aman, rukun, dan damai selamanya. Terima kasih, Kemang Sore. Doa seorang adik yang baik hati pasti akan dikabulkan. Terima kasih. Nah, aku berangkat ke Kemang Sore. Iya. hati-hati di jalan, Kak Kau juga harus hati-hati. Aku pergi tidak akan lama. Mungkin tiga-empat hari. Dan setelah itu... Aku harus mempersiapkan upacara perkawinan resmi. Pada saat itu, kau tidak boleh di antapura. Kau harus hadir. Kau harus ikut merasakan kebahagiaan kami. Ah, tentu Kakang. Pada saat perkawinan Kakang nanti, pasti aku akan hadir. Seorang cendek datang melapor bahwa semua barang-barang yang diperlukan sudah dinaikkan ke atas gerobak. Pujadardana melangkah dengan gagah menyeberangi halaman dan sebentar kemudian rombongan sudah berangkat meninggalkan Padepokan Antahpura Sekarang rombongan ampu janardana bergerak semakin jauh, Moro kembang sore menghela nafas panjang. Dia hampir tak mampu berdiri sehingga terpaksa berpegangan pada daun pintu. Entah mengapa, tiba-tiba tubuhnya menjadi lemas dan sebagian jiwanya hilang ikut pergi bersama rombongan. Buru-buru gadis itu masuk ke ruangan biliknya. Dihempaskannya tubuhnya di atas ranjang Dadanya serasa sesak, Dan air mata kembali meleleh Membasahi pipinya yang lembut Kakak kakang Jenardana Akhirnya kau pergi juga Kau meninggalkan aku sendirian di pondok ini Kau pergi untuk menemui kekasihmu kau pergi sebagai calon mempelai pria. Untuk bertemu dengan calon mempelai wanitamu. Sementara aku tetap di sini. Tidur di ranjang penuh kenangan ini. Sendirian. Tapi kakak. Moro kembang sore. Tetap mencintaimu. Karena itu aku rela melepaskanmu. Aku harus bisa menerima kenyataan ini, betapapun pedihnya. Inilah pengorbanan paling besar yang bisa ku persembahkan untukmu. Sebagai ucapan terima kasihku, karena kau sudah merawatku sejak kecil. Sejak kembang sore masih berupa anak-anak. Sampai sekarang, hingga aku menjadi seorang wanita dewasa. Pergilah kakak Pergilah dengan tenang Jangan lagi menengok-nengok ke belakang Jangan lagi hiraukan kembang sore Aku pasti bisa menanggung beban cobaan hidup yang sangat berat ini Semoga Dewa Tak Agung Selalu mengikuti langkah-langkahmu kakak Jenardana kembang sore berusaha menghilangkan rasa sesak di dadanya dengan mengambil nafas panjang tapi kesedihan itu semakin mencekam wara kembang sore berusaha memberikan perlawanan terjadilah pertarungan yang hebat tarik menarik yang kuat wara kembang sore tetap ingin tegar tapi apa daya naluri kewanitaannya jauh lebih perkasa Akhirnya, gadis itu kembali menyuruhkan kepalanya kebalik bantal. Dan dia pun menangis sejadi-jadinya. Tidur lagi Tapi hari masih gelap Apa yang bisa kulakukan sekarang? Rasa-rasanya Aku tidak mungkin bisa tinggal di antahpura lagi Aku bisa sakit Kalau terus-menerus begini Ya Lebih baik aku pergi uh, Tapi Mau pergi ke mana? Dan, dan bagaimana dengan kakang jenardana? Tiba-tiba Waruh Kembang Suri berdiri dan membuka pintu lemari. Dia mengeluarkan beberapa potong pakaian, kemudian memasukkannya ke dalam keranjang kulit. Sesaat lamanya dia berbenah. Setelah itu, dia mengambil selembar puda. Puda ialah bunga pandan. Puda atau bunga pandan ini pada zaman dulu biasa dipergunakan orang untuk menulis surat. Dan tangkai penanya biasanya digunakan duri daun pandan. Sambil mengusap air matanya, Woro kembang sore mulai menulis di atas puda. Aku tak sampai hati menempuh jalan ini Sejak kecil Aku tinggal di Antahpura Antahpura Jenardana Dan Sore Telah menjadi kesatuan yang kuat Yang mengakar dalam hatiku Tapi setelah kau pergi melamar endang Puspita Sari semua jadi berubah Yang semula utuh Menjadi pecah Aku tidak mungkin merengek-rengek padamu Bermanja-manja seperti dulu Dan antah pura Menjadi sepi Bagaikan makam tua yang tidak pernah dirawat lagi Dulu Takura menjadi desa kebanggaanku Sekarang tempat ini terasa dingin dan asik Aku tidak bisa lebih lama tinggal di sini Aku tidak mau dikubur selagi masih hidup Janardana Kalau kau membaca surat ini Aku sudah pergi meninggalkan Antahura Jangan tanyakan kemana kakang Aku tidak akan bisa menjawabnya Memang aku pergi tanpa tujuan yang pasti Aku pergi sekadar hanya menuruti kata hati Hati yang terluka kau ingin segera menemukan obatnya Sebenarnya jalan yang kutempuh ini bukan jalan yang ringan Banyak onak duri dan kerikil tajam Aku pasti akan bertemu dengan orang-orang jahat dan kejam Dunia luar pasti tidak akan setenang dan senyaman padepokan Tapi Kakang aku harus berani menatap jauh ke depan Aku tak bisa lagi bermanca-manca di Antah Pura yang sudah menjadi kuburan masa lalu. Aku harus berani menegakkan kepala dan menantang masa depan satu-satunya milikku yang masih pantas diperjuangkan. Ah, maaf kakang Janardana, aku terpaksa tak bisa memenuhi janjiku untuk datang di hari perkawinanmu. Selamat tinggal kakak... Selamat tinggal antapura... Nah saudara pendengar... Demikianlah seri ke-37... Serial Sandiwara Radio... Pelangi di atas gelagah wangi... Yang kali ini didukung oleh para pemain... Ivana Rose sebagai waro kembang sore... Harry Fadli sebagai empu janar dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Woro Kembang sore dalam pengembaraannya yang panjang? Dan bagaimana dengan Empu Janardana? Apakah perkawinannya dengan Puspitasari akan berlangsung dengan selamat? Saudara pendengar, silakan mengikuti kelanjutan kisahnya pada seri berikutnya di Radio Kesayangan anda ini. Sampai jumpa